Heere, hy is so alles vir ons. Hy is ons leven. Hy is die rede vir ons leven. Hy is die bron van ons leven. Ons aanbid, hy ons eer hy vermoorde. Dat hy ons nie as weese achtergelat het nie, dat hy in ons by ons kom woning maak het. Dat hy hier is. Dat hy ons vrede is. Dat hy die genees hier is. Wat ons opwek in die lewe en oorvloed wat U vir ons kom koop en betaal. Het ons aanbid U Here vanmôre. Ons eer U in Jesus naam. Amen. As iemand van ons se woord het, luister ons graag. Dit is vir my so wonderlik om om hierso te wees in uh ons het een so, bezigheidkie ver hier vanaf gekoop en ek het vir my vrou gesê is daar een red is, so hoekom ek nooit sal wegtrek nie is dit oor die gemeente dit voel net vir my, dit sal nooit weer die self te wees nie die afgelopen tyd was my baie wonderlik wat ek saam met jylaan bid het en saam onder Janse bediening gegroeid het as jy nie groei nie, dan, dan hoor jy nog nie die woord nie, maar as jy die woord hoor, en het gaan in, kan het nie anders as om te groei nie, dan is daar wat het van my voel, ek wil sommer in die huis daans, so opgewond is ek, en, ek kan nie veel het sê, waar kom het vandaan nie, en vraag my op die keer self, hoe kom is jy so opgewond dan sit net iets hier binnen my, wat wil opsprang, van vreugde, maar ek praat nou lang, ek wil iets hier met julle deel wat in my hart is, um, Jesus, toe op aarde was, het hy die volheid, van die geest ontvang, God, die volheid van sy geest, daartoe hy gedoop is, en het die water uitgekom het, ontvang, en ons weet dat hy met gesag, en met mag, opgetreed terwyl hy sy bediening hier op aarde geleef het en eenvoudig hy voorbeeld was al die mense wat hy gezond gemaakt het maar ek noem vir hy daar was een stadium wat hy by Galilea in Galileese land gekom het en daar besetene aangekom het wat hy dikwels met kettings geboei het sy handen en sy voete en dat hy die kettings losgerik het, so wild was hy, so besete was hy, en die geest het om dikwels in die oestein ingedrijf, en Jezus daar kom te sien hy die man in, en, en die persoon val op sy kenie, en hy roep uit, uh, wat het ek te doen met die sien van die allerhoogste God, en Jezus vraag van wat is jou naam, en hy sê leeg jou want dit beteken baie, ons is baie, en ons lees dan dat hulle vir Jezus geset, maar moet ons net nie in die, in die diepste duisternis stier nie, en uh, lees ons daar as klomp vark, en Jezus sê vir hulle gaan, en hulle vaar na die vark, ek ken na die story, dit nie waarover ek wil praat, en toe Jezus aan die kruis, gesterf het weet ons dat hy neergedaal het in die duisternis, diepste duisternis daar waar Satan en sy engele opereer en die woord van die Heere sê vir ons dat hy Satan gestroop het van al sy mag en al sy gezag nou ek kan nou dink, ek het nou die dag gesien op die TVO wat generaal of, of ding is hoeveel Op pelwapinkies het hy ne, draai. Van al die gezag, al die oorwinnings en, en uh, triomf wat hy al gekry het, draai so. En in die geestes oog sien ek, weet dat Jezus omstroep, maar weet u wat? Satan het geen gezag bonatierlik gehad nie. Hy het het nou nog nie. Die gezag wat hy gehad is wat Adem vorm gegeen. Hy het geen, en ons denk, hy het baie gezag. Hy het net gezag wat ons vorm gegeen hy is nie soos God nie. Hy het nie boon natuurlijk gezag. En Jezus het nie dat hy gezag van hom weggevat. En denk in een parade waar een klomp mannen staan, en hier staan hy over die troepen gezag gegeet. Hy het nie door die rengs gekom nie. Nee, en hier kom hy generaal op en hy roep hom, die opper gezagvoerder, nee. En hy vat hy goed van hom en hy sê, weg met dit gang, hy het geen gezag nie, dit wat met Satan gebeur het, want hy het nie van God die vader gekry, hy het nie in homself gehad, en hy is gestroop daarvan, uh, toe hy opgevaar, en hy het in die hemel gaan sit, maar voordat hy opgevaar het, het God gesê, ek gee aan jou al die gezag, in die hemel, en op die aarde, en hy vaar op, ek praat kortliks, en hy maak om die hoof van die kerk, die koning van die kerk. Voordat Jezus opgevaar het, roep hy sê by mekaar, en hy sê vir hulle, ek geef julle gezag. Ek geef vir julle gezag. Wat doen hy? Hy herstel die gezag, wat God in die begin vir Adam gegeet het. In wat in Jezus in sy volheid was, herstel hy in die mens, en hy sê, ek geef vir jou hierdie gezag. Ek en jy is vandag die lichaam van Jesus, hy is die hoof. Ek en jy is sy mense wat in die lucht wandel, en ons het hierdie gezag, wat hy onfanklik vir Adem gegeet, en wat in Jezus gefunctioneer het het hy na ons toe gedeligeer. Nee. Is ek recht, Jan? Hy is na ons toe gedeligeer. Alleluia. Het, het is so fantastisch. Jy weet, ek denk baie keer dan, verstaan ons het nie mooi nie. Ons leef sonder dat ons het weet. Toe Jezus op aarde was, het hy hier die woorde gesê, het gesê, alles wat ek by die vader sien, en wat ek hoor, dit is wat ek doen en wat ek sê. Alles wat ek by die vader sien en wat ek hoor, is wat ek doen en sê. Hy sê, ek sê niks of ek doen niks wat ek nie by my vader gesien het. To hy die heilige geest, toe hy gepraat het van die heilige gees in Johannes 16 en hy sê, ons sal die trooster, die parakletos, die heilige geest ontvang en hy sal jylle leer en leie in jylle ware, toe sê hy eindelijk, alles wat die heilige Gees by die vader sien, en wat hy by die vader hoor, dit sal hy vir jylle sê. Kan hy sien na die, oor die met Jesus Christus? Alles wat hy sien, weet hy wat sien die heilige gees? Wat sien hy by die vader? Hy sien gezag, hy sien autoriteit. hy sien een volwassen man, wat funksioneer in verhouding, in die liefdesverhouding. Want luister, dit nie iets wat ons kan manipuleer nie. Daar was soke mense, toe hulle Paulus gesien het, die duivels uitdrijven, toe dink hulle, hulle wil het ook doen. En hulle begon soms my liewe kraag, mag, en hulle doen soke, soke dinge. En hulle het tweede gekom. Hierdie gesaag kom, uit die verhouding, met hom. My, broers, vrou, bel my die week, hy is van het theologische instituut en uh, hy het geweldige geveg soos hulle sê, aan die gang en vir my is dit makklik ek verstaan het ek verstaan die duivel is bezig om hulle te beroof en hulle sien van hulle weg te vat en hulle geld van hulle weg te vat en hulle sê, sy sê ons moet saam met hulle bid gistermiddag 6 want hy het een gezicht gehad en hy het gesien hoe dat twee boze geest om aanval en hoe vrees bevang hy is. Ek sê vir my vrou, waar kom die gezicht vandaan? Wie geef hom die gezicht? Dit is nie God nie. God maak hom nie vreesachtig en bang nie. Maar in elk geval, met vrou, ons moet wil het ge-SMS? Ons moet sê sier sammele bid. En ek gaan kamer toe en ek ek wil begin bid, en ek dink, wat moet ek bid? Ek dink myself, wat moet ek bid? Want ek bid, dat die Heere die bose geeste moet wegvat, die Heere hulle moet sien, of wat? En weet jy, in, in hy oomlikke, begin ek vir hom bid, en ek sê, Heere, open sy oor, dat hy sien wie hy is. Dat hy beginne verstaan, maar hy het gesaag en autoriteit, in die naam van Jesus Christus. En ek, ek bid vir sy gesang, Ek sê, maak hulle oop, want hulle is so vastgevang in die traditie. Hulle verstaan nie eens wat hulle het. En veel is nie. Hulle smeek nog. Hulle vraag nog. Terwijl God sê, maak jy dit vir jou gegeen. Dit is binnen in jou. En ek bid, dat hulle in so'n liefdesverhouding met God kom. Dat hy die ding so geopenbaar haak in hulle binnenste. Stil hulle nie sal weet en dit is nie nodig, dat die duivel ons boelie nie, dit is nie nodig, dat hy van ons steel nie, ek vraag jou vanmorgen, groei jy, kom ons groei, kom ons hoor, kom ons hoor, ek staan, excuse Jan, ek vat nou buit, ek ek sê, maar, maar ek staan in die winkel, gister, en pa sê vir sy klein sienkie, hy sê, klap jou paraplegies, En ek toch, dis nie die gezag, wat God van praat nie. Dis nie wat gezag is nie. Gezag is die nie werke van die duisternis, die nie natuur. Hy het vir ons op hierdie aarde, sy liefde gegeen, sy gezag, wat in liefde opereer. Dankie. Ek wil gauw aansluit by André net om te bevestig so my haar. Dankie André. Uh, daar om te besef, hierdie opstandingskracht, hierdie gesag is binnen ons en vriendin van my van Durban stierf my getuin van haar vriendin wat hierdie week nie langs door in die kort um, op die strand in Kings Beach aangeval is en een um, man wat daar op die grond het met een mens en hy val sy eigenaar verkracht en hoe hierdie vriendin net eenvoudig ter was op die grond lewe begin bidt met die Heere praat, sy vecht nie die vijand nie, sy bestraf hom nie, sy roep nie die naam van die Heere nie, sy begin net met die here praat, dis wat het is wat André sê, so bewustheid van wie binnen na is, en met haar kop kom sy net in gesprek, met God wat binnen in haar is, God wat is, hy is, ek is, ek is is alles, en hy is in ons, en hoe sy net met hom begin praat, en hoe daar die man, en virig vanaf opspring, en sy spring op, saam met hom, en sy staan, en sy sit die hand op sy boor, en hy sê, hom, dit wat jy nou beplan om te doen, diep binnen in jou, wil jy dit nie doen nie. En wele die man, staan terug, en al wat hy vast sê, ek is jammer, ek is jammer, ek wil dit nie doen nie, en hy houdt vanaf weg. En ek besef, dit die gezag, die gezag is net, om oortuig te word, wie binnen ons is, groter is hy, wat in ons is, is hy, wat in die wereld is, en, rarig te lewe vanuit hierdie bron van gezag en vrede en ris, wat hy in ons geplaas het. Kry jou kop jyso, kry dat ons onbewus sal word van ons omstandighede en bewus sal wees van wie binnen in ons is. Dankie. Hallo, um, die Gideons was last week by ons en hy het vir ons bybelkies uitgedeeld. En ek het die Bijbel gaan staan en lees, en ek het een klomp goed gekry, waarvan van ek verskrikkelijk baar gehoud het. Maar wat vir my uitgestaan het, was, dit is Jesaja 12. En in die dag sal jy sê, ek dankie Heere, dat die toering op my gewees het. Die toering is afgeweend, En jy het my gedroos. Dit is vir my een verskrikkelijk mooi stuk. Dit is vir my iets wat baie uitstaan uit die bybel. Ek is baie lief vir Jesaja. Dankie gede ons. Ja, henda ons het nou gesing in your presence. That's where I am strong and that's where I belong. En dit is, dit is my hart ook, ek doel, dit is waar alles is in sy presence Weet wat ek net sien, toe in die begin, as ons kyk na Genesis Hoe dat die geest van God oor die waters was En um, besef ek nie dat, vandag is het nog steeds so Is dat God sy geest, sy heerlijkheid, vul die hele aarde daar is nie een plek op aarde waar Godse heiligheid nie is en teenwoordig is nie maar die manifestering van Godse heiligheid werk dier die mens dit is die manier en ek luister vir ochend ook jy weet uh, Robin Mark van wat hy sing van dat alles roep net glory aan hom die eer as ons kyk na die natuur as ons kyk om ons Weet, dan roep alles eindelijk uit nee, aan God al die eer. Um, en ek kom naar myself toe, het is, is in hoge mate, want Paulus praat in die versies daarvan, hy sê, jylle is die geer, jylle is die geer, jylle gee die reuk van Christus in die wereld. Dan hoorde die reuk van Christus, is eindelijk sy heerlijkheid, is eindelijk binnen in jylle, dit is eindelijk, jylle is die draars van sy heerlijkheid. Dan sê Jesaja, lees ek ook in Jesaja, wat, wat God die mens uitnooi, dan sê hy, dan in Jesaja 55, hy sê, waarom weeg jylle geld af? Want jy sien, hy die heerlijkheid van God is so sierstof. En ons kan, en die tragerie is, is dat ons sit vandag met besoedeling, met lichtbesoedeling. Net so word ons, die sierstof, Daai wat ons kan inasem, sy heerlijkheid word besoedel met dit wat ons sien om ons, al die goede wat gebeur in die wereld. En dit is vir my om te kom, om by die sierstof uit te kom. En dit word bepaal, dier, dier waar focus ek, waarnaar kyk ek, waarnaar luister ek. Jy weet, ek. Ek vat een eenvoudige voorbeeld van, um, jy weet net om, as ek praat van muziek, het dit so, en ek weet nie hoe, hoe van julle beleef dit, as jylle in jylle kar sit, en jylle sit muziek aan, of jylle sit een bankie in, of een sierie uh, wat in jou kar sit, van een woord wat bedien word, wat gebring word, jy weet, Daai is deel daarvan, om by die sierstof uit te kom, om jou gedagtes uh, gericht te kry, en gericht te hou, dat die mens jou sal bemoe, met daai heerlijkheid, met die, uh, hoe kan ek sê, die sierstof, want die sierstof wat die inasem, Dis ook die seestof wat vaststeek En dit is iets wat jy lateran Jy dink dit, jy bedink dit, jy doen dit uh, Dit is nie een wet nie, dit is nie iets wat jy moet doen nie dit, is, dit raak net eenvoudig deel van wie jy is en wat jy is Ek is nog steeds by die feestjes en dan, Of by jy 55, as jy verder lees dan, dan sien ons daar so, hy sê Neig jy jy oor, vers 3 Neig jy jy oor En kom na my toe Hy sê, luister, en jylle siel sal lewe. Hy sê, ek wil met jylle een eeuwige verbond sluit, die bestendige genaarbewees van, uh, van David. Hy sê, kyk, ek het om tot een getuie van volke gemaakt, tot een fors en gebiede van die nasies. Hy sê, kyk, nasies wat jy nie geken het, nie sal jy roep, en die nasies wat jy nie geken het nie, sal na jou hart loop, ter wille van die Heere jou God en van die heiliges van Israel, omdat hy jou verheerlik het. En dan, as ons aangaan, daarna vers 8 toe, dan sê hy, want my gedagtes is nie jylle gedagtes nie, en jylle wee is nie my wee nie, spreek die Heere, want soos die hemel hoer is, is die aarde, is my wee hoer as jylle wee, en my gedagtes as jylle gedagtes, want soos die reen en die sneeuw, wat die hemel neerdal, en daar jy nie leeg terugkeer nie, maar die aarde doorvochtig, en maak dat het voortbring en uitspruit en saad aan die saaier en brood aan die eter. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie, maar doen wat hy my behaag en verspoedig sal wees in alles waartoe ek dit stuur. En dan in die VCS, weet, bevestig het net weer vir my ook. Daar in die VCS 3 vers 10, een van die lang stikke van Paulus wat hy so om mekaar praat so nou die gemeente van die overheren en machte en die uh, jumele die menigvuldige wijsheid van God bekend bekendgemaak kan word. Daai wijsheid wat hy van praat in die jumele die menigvuldige wijsheid van God bekendgemaak kan word. Volgens die eeuwige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jezus ons Heere. Dit sien ek ook as sy heerlijkheid. En dan kom Paulus in van vers 14 en dan buig hy sy tnieu voor die heren, en dan lees ek daar vers 16, dat hy aan julle mag gee, na die reikdom van sy heerlijkheid, om met kracht versterk te word, door sy geest, en in die innerlijke mens, het beteken om oortuig te word nie, om oortuig te word, en Paulus is so ernstig daar oor, want hy weet waar dit gaan, is om innerlijk oortuig te word, van wie ek in Christus is, hy sê, so dat Christus, door die geloof in julle harte kan woon, en die woon is een permanente woning, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees, om saam met al die heiligis ten volle te begryp, wat die breedte en die lengte, en die diepte en die hoogte is, dit is die heiligheid om dit te verstaan, hy sê, verder, en aan hom wat mag het om te doen verboe, wat ons bid of denk, volgens die kracht wat in ons werk, aan hom die heiligheid, in die gemeente in Christus Jesus, dier alle geslachte tot in eeuwigheid. Baie dankie, ek sien jyles op berou vandag, dis <laughs> fantastisch so. Ek wil begin wat jy sê, André, is uh, hy sê my gedagtes moos boe jyles, en my wee boe jylle wee. hy sê maar soos hier in die sneeuw van die jimmel neerdaal, stuur ek my woord. Hy sê, dit wat uit my mond uitgaan. Nou, ek wil het soms my so schematisch voorstel, en sê, hier is God, en Godse gedagte is as hoor, as die mensse gedag, sal dit nou verduidelik, want as hy in Jesaja 55 dit sê, dan sê hy dit vir een mens, en kom, ek skryf hier die mens hier, ek skryf om in klein letterkies, Adam, dis die eerste Adamse nageslag dier die misdaad van hierdie Adam, want jy sien, toe God gesê het, wat in Godse mond was, hy het gesê, kom laat ons mense maak na ons beeld en ons gelijkenis en laat hulle heers, daar is jou heerskapie, raai. Right. En hy maak vir Adam. Nou Adam is die volle gestalte van die uitdrukking van God. God het Adam gemaakt, die mens gemaakt om uitdrukking, gestalte te gee aan hom, want God het nie een lichaam in hierdie sigtbare wereld nie. God het gekies om vir die mens een lichaam te gee, waarin hy kom woon het. So God laat homself geld, hy maak homself sigtbaar, hy manifesteer homself binnen in Adam. Right. So, hierso is die eerste Adam, die kroon van Godse skeping. God staan terug en hy sien dat het baie goed was. En hy sien hierdie Adam, hy sien wees vruchtbaar vermeder, vul die aarde onderwerp in die eerste woord, goed en nou het ons sommer so'n biekie aangestap hierdie week met die wootskool en ons gesê hy het nie net dit gesê en hy het nog meer gesê hy sê, heers oor die visse van die seer, die poos van die hemel oor die beesten van die veld en oor al die diere wat op die aarde kryt, is die slange en die akkedisse en die paras ingesluit laad, right. goed wat toe gebeur het, Adam weet ons het uitgeval en Adam het uitgeval uit uit dit wat God gesê het, en die Adam wat ons leer ken het, die Adam waarin die mens geboore is, dier die misdaad van hierdie Adam, die volmaakte Adam, het sonde in die wereld gekom, dier die sonde die dood, die dood tot alle mense deurgedring, en nou het jy klein Adams, die nageslag van Adam, en dit is met hulle wat God nou praat, en sê wat weeg julle, wat weeg julle, geld af en wat nie kan koop nie, goed, en dan kom God, en God sê, maar, Ek is wakker oor my woord, om het te volbring. En God stier vir ons weere Adam. Hy skip weere Adam, ons noem sy naam, Jesus. Paulus noem om die laaste Adam. Hy stier Jesus na die aarde. Jesus, wat die vervanging is, van die eerste Adam, want die eerste Adam het nou een klein Adam geword, kan jy, jy verstaan wat ek sê? En daar nou al die tyd verloop, in tis en tyd, ons vat hier hele boord daarvoor, het hier die tyd verloop, vir hier die klein Adam, waar hy gespoken gespartel het, om te probeer oorleef, terwyl, hy sê, gesag uitverkoop het, soos André gesê het vanmorgen, aan die vijand uitverkoop het, die vijand letterlijk met om woerwoer gespeel het. Goed, nou kom Jezus na die aarde toe, en nou, wat nou moet gebeur, is, hy kom neem die plek, hy kom, en hy kom stap hier, tussen hierdie kleine Adams rond, hy kom leef tussen ons, en, Jezus, is die een wat vir ons kom loskoop van ons klein Adam af, jylle verstaan, die gevalle Adam af, om ons weer te herstel terug na die volle Adam, wat ons was. Nou wil ek vanmorgen praat, oor die twee grootste oorwinnings, of kom ons sê, ja, ek wil sê die twee grootste oorwinnings in my leven. Die eerste oorwinning, die grootste, was die oorwinning, wat Jezus, wat hierdie Adam, namens my behaal het. Soos wat jy prachtig gesê het, André, toe hy om uitgekleed en om nie op een waard en toon gestel het, en om tot niks gemaakt het nie. Besef jylle, ek en jy was ingesluid in Jesus, in die kruis. Ons was ingesluid in sy opstanding. Sy oorwinning was ons oorwinning. Die gruste oorwinning wat daar ooit was, was die oorwinning oor die vijand, en daar die oorwinning is my en jou oorwinning. Dis ons in. Dit is die grootste oorwinning wat jy ooit oorwin het. Want jy was ingesluid. Hy het het namens jou gedoen, maar het is net so goed jy het het gedoen. Daarom sê Paulus dat as een vir amal gesterf het, is dit so goed. Asof elk een vir homself gesterf het. En nou het een gesterf sê Paulus. So kan jy sien, daar die oorwinning, en dit is wat van André vanmorgen gepraat het, daar die oorwinning is ons oorwinning, is die grootste oorwinning wat ooit behaal is. En dit is afgehandeld. Dit is nie een oorwinning wat ons weer hoef te Het is nie oorlog, het is weer hoef te beklein nie. Daar die oorwinning is finaal Het is die eerste oorwinning. Die tweede oorwinning, weer een 2 punt breek vanmorgen. Die tweede oorwinning is, wat sou jylle sê is dit? Wat is die oorwinning wat moet volg op die eerste een? Ons oorwinning oor wat? <laughs> en daar sê, ons oorwinning oor die slange, ja, dit ook. Maar voordat ons kan oorwinne oor die slange, is daar een ander, groter oorwinning, wat ons moet oorwin. Wie kan sê vir my, wat is daai oorwinning? Sê weer? Ah, ok. Kan jylle onthou, ons het, al baie, dit jaar al terug, begin, het die Heer vir my in die man het een gegeen, en gesê, teken hierdie driehoeken, en ek het hulle geteken in alle manieren neergesit, tot hulle so gaan leed. En, toe hulle daar leed, toe weet ek somit, dis hoe hulle wil hee. En ek sê Heere, wat beteken hulle? En hy sê, gee hulle naam, ek sê, wat is hulle naam? En hy sê hierdie ense naam is versoeking, hierdie ene is beproeving, hierdie ene is oorwinning, en hierdie ene is heerlijkheid. En, Op hierdie skaal, as ons dit een grafiek maak, op hierdie skaal is tyd. Nou, jylle ken die basis waaruit hierdie goed gekom het. Dit is gekom uit Jacobus 1 vers 2. In Jacobus 1 vers 2 skryf Jacobus vir ons, hy sê, acht het louter vreugde my broeders, wanneer jylle in allerhande versoekingen val. Die Engels vertel het beter, hy sê, when you meet with various temptations. Wanneer jylle allerhande versoekingen val. Hy sê, wan die beproeving van jylle geloof, werk leidsaamheid, en leidsamheid met tot volle verwerking kom, so dat jylle volmaak kan wees, het klink vir my soos oorwin, soos heerlijkheid, want wat is volmaak? Volmaak is om terug te keer na wat God gesê het, na Godse mond toe, recht, so, so dat jylle volmaak kan wees en in niks kort kom, het, sê Jacobus, nou, ek weet, dis nou alles vir jylle oud nie, so ek wil jylle nou nie daarmee verveel vanmorgen nie. Maar nou wil ek julle vat na die oorwinning toe, hierdie, hierdie oorwinning wat moet volg op die oorwinning wat ons in die kruis en in die opstanding gehad het. En ek wil het so stel, dit is die oorwinning oor jouself. Dit is die oorwinning oor die klein Adam. So ek gaat om hier in die hoek skryf, die klein Adam. Hoor wat skryf Jacobus? Jacobus skryf in Jacobus 1,13, hy sê... Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê, dat hy dier God versoek word nie. Want God kan dier die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Dis best baie duidelik, dat die versoeker, die versoeker is die duivel. Die skrif praat van die versoeker, Jezus in die woestijn gelei, waar die duivel om versoek het. Die duivel is die versoeker. Wat is sy motivering? Die duivel, versoek my vir a doel en dit is hy wil hee, dat ek daar die gesag, die oorwinning wat Jesus namens my behaal het, dat ek die gesag aan hom oorteken. Dit is wat hy met Adam gedoen, dat hy het Adam versoek en Adam het geval vir die grap en so het hy die gesag oorgeteken en dit is al wat die duivel het duivel is tot niet gemaakt in die geest realm, uh, in die eeuwigheid het hy geen rol om te speel behalwe om in die, die poel van vier te wees nie maar so lang as wat die aardse dispensatie in die gang is, vech hy vir gezag, vech hy vir posiesie, en die enigste plek waar hy die gezag kan kry, want God het om uitgekleed, en hy die gezag aan ons teruggegeen, so as hy die gezag wil, as hy wil gezag uitoepvind op aarde, want Jesus het gesê, hy is die die wat stilslag en verwoes, moet hy die gezag by die mens kry, hy moet het by my en jou kry, nou goed, Godse idee is dat ons terugkeer na die, ou Adam toe, na die oorspronkelijke Adam, die heerlijkheid Adam, terwyl die mens was vastgevang in die klein, in die mentaliteit, ek verstaan jullie wat ek bedoel by klein Adam, by die mentaliteit van die klein Adam, hierdie klein Adam was die mens wat in sonde geval het, wat gesit het onder die macht van duisternis, wie sy lewe gekenmerk is dier al die fobies en al die minnewaardigheid en al die frustraties en al die wat ons noem versamelnaam, smarte, en wat geleid tot al die oortreding en die ongerechtigheid en die misdade, wat uiteindelik geleid tot straf en ziekte en wonde, en die werking van die vloek in die menslewe. So, like die klein Adam. Maar God het het anner plan. God wil ons herstel. Hy het ons herstel in gerechtigheid. En Jezus, sy naam is, dis wat Jeremia hom noem, hy sê, sy naam is, die Heere, ons gerechtigheid. En gerechtigheid impliseer dan, dat hy ons herstel het terug, na nou waar hy die eerste Adam geskapheid oorsprong, wat, met woorde, wat Godse oorspronkelike bedoeling, nou wil ek hier met die woordkie Heerlijkheid verstaan, die woordkie Doksa in die Grieks, die woordkie Heerlijkheid spel Godse oorspronkelike bedoeling, Godse oorspronklike plan met die mens, dis Heerlijkheid. So Heerlijkheid so wees, dat ek en jy terugkeer na die oorspronkelike bedoeling wat God gehaad het, toe God gesê het, kom laat ons mense maak na ons beeldengelykenis, en hy dit gedoen het, en hy teruggestaan het en gesê het, toe sien God, dat het goed was. Goed, nou gaan ons aan naar vers 14 toe. Vers 14 sê, maar elkeen word versoek, ook as hy door sy eie begeerlikheid, door sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word, daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baard dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring hy die dood voort. Nou kijk nou bykie mooi stadig wat hier gebeur. Hy sê, Elkeen word versoek as hy door sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Waarvan hy weggesleep word? Weggesleep word van sy heerlikheid, van Godse oorspronkelike plan met hom. Weggesleep word uit sy heerlikheid, dis, want dis wat die Satan wil doen. Hy wil ons heerlikheid van ons beroef. Maar kijk nou wat dit gebeur, as gevolg van Adamse val, in al die tyd totdat Jesus gekom het, het een klein Adam geleef, die Adam wat gebuk gegaan het onder sonde, wat minderwaardig was, wat een, een rol gespeel het, wat hy nie voor ontwerp is nie. Wat een lewe geleef het, buiten sy oorspronkelike ontwerp, wat as een slaaf geleef het, terwijl God om een koning gemaakt het. En nou, as jy net in die hele refrein van die Nieuwe Testament luister, dan kom Paulus, en Paulus kom by die pin dat hy sê, luister, Jou lichaam was bedoel as tempel vir Godse geest van die begin af. Dit was Godse doel. So jy het in die lichaam gewoon en Godse geest het hier gewoon, maar die kleine Adam het nie Godse geest gehaad nie. En in plaats het Godse geest met al sy goedheid en al sy heiligheid en sy skoonheid, uh, my leven gevul het, is my leven gevul met alles wat die vlees kon produceer. In die geval van die besetende van gedare is my leven selfs gevul met bose geeste. Nou, allemaal sy leven was nie met boos en geeste gevul nie. Dit is een ander onderwerp. Maar, partij was. Maar, kom ek vir jou so sê, omtrent allemaal, nie omtrent nie allemaal, want allemaal het gezondig ontbreek die heerlijkheid van God. Allemaal sy leven was gevul met boosheid, met boos met boose werke, met boose denken, bedoelende denken en werke, wat nie hulle oorsprong, gehad het in Godse hart nie. Wat buik de Godse heerlijkheid, buiten Godse oorspronkelike beplanning verlewe geleed, is jylle nog met my? Goed, en so dit is hoe hierdie Adam gelijk het, en hy was vol ongerechtigheid en onwaardig en God het gesê, my oor is nie te zwaar om te hoor en my arm te kort om te help nie maar kom nie by jou uit nie, hy sê want jylle ongerechtighede het een skuitsmier geworden en toe kom Jezus en Jezus kom die laatste Adam en hy kom, kom betaal die prijs, hy kom sterf vir Golgotha wat ons goed ken, hy neem al die ongerechtighede oortreding was op hom dier sy wonde, kom daar vir ons vir geneesing. die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en so word hy die vloek so die seen na ons toe kan kom, en hy kom letterlijk, kom reinig, kom heilig die tempel, Paulus skryf dit, hy sê hy het ons geheilig, gereinig, sonder vlekke frimpel, sonder gebrek voor God gesteld, so nou lyk ons so, en nou kan ons Godse geest nooi, om in ons te kom woon, en ons wat hier is, wat vanmorgen hier sit, meeste van ons het Godse geest genoi, om in ons te kom woon, En dit is wat Paulus van Praat in Romeine 12, 1, as hy sê, Ek verman julle aan broeders met die ontverming van God om julle lichaam te stel, om hierdie, om te besef dat hierdie lichaam van jou een tempel is, dat God Godse oorspronkelijke bedoeling, die heerlijkheid wat God bedoel het, is dat hierdie lichaam van my een tempel sal wees van die heilige geest. En hierdie meisje waarvan Einda praat, wat hierdie onervinding op die strand gehad het, ons het verlede sondagavond gepraat, 2 Korinties 4 sê Paulus, al vergaan die uiterlijke mens, toch word die innerlijke mens vernieuwe. Want wat gebeur? Hy sê, wanneer ons ingeperk word buitenkant, wanneer ons omstandighed is, het ons die voorrecht om te ontsnap na binne toe. Niemand, niemand kan een hek aansit of een slot aansit so dat ek nie kan vlug na binne toe en een word met die licht wat in my is nie. En as ek een word met die licht, moet duisternis daarvoor vlug. Kom aan hoor jy, om te bid dier ten die geest. dis vertiel. Skakel die licht aan. Skakel net die licht aan, en die duisternis vlug. En dit dis wat hierdie meisie gedoen het, sy het ontdek wat het is om die licht aan te skakel, en wat het gebeur, duisternis vlug. So eenvoudig is dit. Hoe moeilik kan dit nou wees? Jy weet nou, praat ons nou die aand, woordig aand met die woordskool, jy weet ons het ons die manier, ons is bang verslange en verparas, nou verspinnekop en allai goed is, nou vraag ek vir jou, as dit dan nou nie net een slang is nie, maar kom ons sê, jy word nou omring met een duisend slange, ons skreef ons vlug vir een, wat sê die skrif, Salomo sê, die goddeloose vlug, as niemand om achtervolg nie, wat is een slang, Is dit niemand, koman, huh? of een para, of een muis, Kan jylle sien wat met ons gebeur? So, sien jylle, wat is ons dilemma? Ons dilemma is, ons het nog nooit gekom. Hoekom doen ons dit? Kom ek sê jose, omdat die klein Adam in ons koppe leef. Ons het groot Adam geword in geest, doordat Jesus Christus, die geest, God, die geest van sy seer in ons hart uitgestort het, maar in ons koppe is ons klein Adam. Dit is die tweede oorwinning. Om die klein Adam te oorwin wat in ons koppe is en nou sê Paulus, as jylle jylle jy lichaam gestel het, een leven veilig aan God wel hulle geoffer, jylle jy redelike godsdienst, hy sê, dan moet daar nog iets kom, hy sê, moet nou nie aan die wereld gelijk vormag wees, en voortgaan soos die wereld, en klein Adam dink nie, die groote tragedie mense, is dat kinders van die heren, en wie die volheid van God woon, klein Adam mentaliteit het, klein Adam dink, en daarmee, het jy te recht gesê, André, daarmee at die keer ons ons gesag aan die vijand. Nou hoor nou, ek wil nou weer die ding lees, hy sê, elkeen word versoek, as hy door sy eie, klein Adam gesintheid, hoor jy nou mooi, want wie wat kom ek nou achter? Ek het so gewoond geraak daarvoor, dat ek bang is vir een slang, dat ek sê, moet nie met my bodder nie, Ek is bang vir die slang tra. So ek sê, Hallo klein Adam, Ek en jy is maaikies, Om dit vereewig te blij. Of, Ek kan toelaat, Dat ek vernieuwe word, In my denken. En besef, Het vir Adam gesê, Dit is nie klein Adam, nie groot Adam, Vir Adam gesê, onderwerp die aarde en heers daar en heers oor die vitsen van die see die voos van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kryp, die paras en die slange en die spinnekoppe ingesluid come on ek wil net vir jou weis dit is geen veroordeling nie maar ek wil net vir jou weis, hoe sit ons na woord en luister, na bevrijdings en luister en ons is soos die ou wat kyk en kyk en glad nie sien nie, hoor en hoor en glad nie verstaan nie stom harte het wat weer en weer en weer dieselfde boodskap hoor en dit het eenvoudig maak geen indruk op ons nie ons harte stomp. So die aanspraak nou, die uitroep nou is om jou hart oop te maak en toe te laat dat God se gees kom en hierdie verandering binne in jou bring. Hy sê elkeen word versoek as hy deur sy eie klein adam gesindheid, sy eie klein adam denke weggesleep en verlok word want jy sien, nou het ons dadelijk gezien, oh, jette, weet, nou moet ek staan vir die ontuchtige vrou, wat my wil verleid, want ons sien altyd sikke goed, soos van versoeking praat. Luister, as jy dit nou nog gedoen het vir die ontuchtige vrou, dan maak het vir my bieke sens, maar vir die slang? Vir die para? Come on. Kan jy sien hoe subtiel dit is? Kan jylle sien hoe subtiel die vijand gekom en by ons kom roof? Hierdie klein Adam gesintheid, waarmee ons loop, en ons vech en vech en vech, maar eindelijk het ons die klein Adam omhels en ons het deel deelgeword van die klein Adam of die klein adem deel van ons en ons sien die kans om hierdie klein Adam op te genie. Dit is asof ons klein Adam vir ons sierk die tijd geef. Kijk mooi, ek is die klein Adam geboore nie. Ons het gesê na die kruis is ons nie in sonde ontvang gebore nie. Jezus het dit opgehef. Hy het sonde geword in ons plek, hy het die sonde weggedoen. God sien ons as nieuwe skepings in hom. So na die kruis word ek nie klein Adam gebore nie. Weet wat het my gebeur? Ek is geleer, ek is geprogrammeer om klein Adam te wees. He? My maat gegril vir die spinnekop, nou gril ek ook vir die spinnekop. My maat op die tafel gespring vir mys, nou spring ek ook op die tafel vir mys want ouma had gesprung op die tafel vir een muis. Come on. Kan julle sien, wie wat is dit, is aangeleer. Wie wat, hoe wil ek vir jou sê, dit is, dit is amper soos iemand, wat een rol speel in een film, of in een verhoogstuk. Ek klim in iemand anders' kleren, ek, ek klim in iemand anders' lewe in, en ek speel die rol van die persoon. En dit is wat gebeur het. Ons is gefop, die vijand het ons mislei en ons is in die gewaad van die persoon wat ons nie is nie. Ek het verlede van sondag gesê, toe ons vir klein Mianca verwelkom het, geseen het, het ek gesê, wat is haar sterkpunt? Sy geen niks voor nie. Daai nonsense het nog nie by uitgekomme. Sy is die bank vir sprinnekopie. As daar een meis virbykom, denk jy, sy gaan spring. Sy gaan gul. Ek en oor, ons was ek een leitekies gewees, en my jongste daadlamboete, hy was so'n, 3, 4 maan nie. Ja, sê kam al 6 maan oud, hy het al mooi recht opgesit en soan. En ons het so aan een boom buiten, so rek gehad met so stoelkie, en uh, terwijl ons daar speel, hang hy, sit hy daar in sy stoelkie, dan hang hy daar rond, en hy, hy kijk nou maar wat ons doen. En hier kom een slang aan. Dit voor ons verstrevet wie ons was. En hier sit hy, en hier die slang kom, en die slang kom staan recht onder sy voetje. Daar was sy voetje sooog van die grond, en hier staan die slang hier onder sy voet, so. O, en ons is kreeupper oorval, en hy sit daar, en hy kan homself nie pla oor die slang kom nie. Hy was nie geprogrammeer met kling Adam nie. Ons was. Ek sê nou nie, ons gaan die slange sy sterke trek nie. Oormoe. Ek sê nie, ons gaan nou moeilijkheid soek met slange nie. Maar wie, wat sê ek? Ek sê, ons moet by een punt kom, elkeen, in sy leven waar hy tot stilstand kom voor God. En sê, heren, wie sê ek? Wie sê ek? Jy sê, die een wat ek moet oorwin, hierdie klein Adam, is die minderwaardige Adam hy het ons verlede week gekyk na die gelijknis van die saaier, en ons het gepraat ons het nogal specifiek gestaan by die gedeelte van die saad wat in die dooringsval het en wat het die beskrif gesê hy het gesê, die deel wat in die dooringsval het die die saad het ontkiem uit wortel gestoot hy het opgekom, maar toe kom die doorings die sorge van die lewe, die begeerlikheid van die, die grootsheid die begeerlikheid van die lewe, die begeerlikheid ten opzichte van die ander dinge nou wat is ander dinge? sal nou kyk. Hy sê, en het verstikt die zaad, dat het geen vrug kan draan nie. En jy sien, ons het een ding hierin ontdek, is so makkelijk om te kyk na ander mense, en myself nie raak te sien nie, en wat is een van die klein Adam eigenskap wat ons het? Die klein Adam eigenskap is net, is om my op te blaas, dat ek een groter klein Adam is, as die ander klein Adams so sien jy my minnerwaardigheid, skip by my die competitie, ek moet beter doen as jy. Skip by my die vergelyking, hoe vaar ek die noor jou. En dan is dat een van twee routes wat ek kan gaan. Ek kan sê, ek gee op, ek maak het nie, ek is nou maar jymaal bang verslange. Right? Of ek kan sê, ek maak dit, maar ek gaan beter wees as jy, ek gaan jou wen. Dit wil noem ons ambitie. Nou drijf my ambitie my. My sien wat gebeur, wat ek nie besef nie, is ek is bezig om al meer vannager groter, verstaan jy, die wiel draai al ver, en hierdie, dis soos een sneeuwbal, hierdie bal wat ek draai, word al groter, groter, groter, groter, groter, en wat neem dit van my af? Salomo het geskryf, so gaan dit met elke mens, wat onrechtvaardig gewins maak, aan die einde, kost het die besitter sy leven en onmiddellik het ek gesê, maar luister, ek kool niemand in bezigheid nie, ek stil niemand sy geld nie ek doe nie onrechtverrige wens nie maar wie wat my leven lang het ek met onrechtverrige wens bezig maar weet wat onrechtverige wins? Onrechtverige wins is onrechtverrige wens onrechtverrige is wens wat ek maak ten koste ten koste van my positie in Jesus Christus jy weet as jy nou die fond, of wat noem jy dit van jou druk, dan kan jy die klein Adam, kan jy opblaas in een 12, of een 14, of een 20, of een 100 formate hy word net so groot, maar bly klein Adam jy spel hem nog al klein letterkies en jy het net eenmaal nodig om die hoofdletter Adam te skryf in ons gebeeld het vanmorgen gebruik en jy sien wat ons gedoen het, ons het die klein Adam opgeblaas, opgeblaas, opgeblaas groter, sterker, rijker, beter vinniger gemaakt al beter gemaakt en dit het ons goed laat voel en so lang as wat het ons goed laat voel wie wat sê dit vir my, dit sê vir my klein Adam is nog steeds in beheer die grootste oorwinning wat ek en jy kan behaal is oor ons self is so oor die klein Adam en my hy sê van die klein Adam sleep my weg, want so sien jy nou dat die begeerlikheid om verlok te word is nie om om te wil steel of te wil ontrouw wees in, in my verhouding my vrou of sik goed nie. Dit ook. Maar wie wat? Dis om my te bevind in onrechtverige wens waar ek so bezig is om suksesvol te wees. So bezig is om vooruit te gaan dat ek in die proces my identiteit in hom verloor. Dat ek my identiteit vind in die sekuriteit wat die ander dinge die grootsheid van die leven, die begeelikheid van die rijkdom, hierdie goeders, dat my sekuriteit daarin lee, in plaas daarvan, dat my sekuriteit die Heere is. Salom 12 sê, wel is die man, wie sy vertrouwe die Heere is. Jy sê wat, ons het daai skrif gebaak, en ons het gesê, wie sy vertrouwe in die Heere is, om vir hulle te voorsien, om hulle groot te maak. Die Heere is nie daarin, om my een groot klein Adam te maak nie. Die Heere is daarin, om my te verander van een klein Adam, na die Adam wat hy oorspronkelijk bedoel het. Nouom sê so word ons weggeweer, en, en hy sê wie wat gebeur, as die begeerlikheid ontvang, as die klein Adam mentaliteit van my, nou luister mooi, hier is nie een van ons waarschijnlijk, nee, die kleiner geslaag uitgesluit, van ons groter is wat hier sit, is hier waarschijnlijk nie een, wat gebuk gegaan het onder die denke, onder die ingesteldheid van die klein Adam nie. Want na die kruis in die duivel, dit kom stil uit die kerkwereld, uit die godsdienstwereld uit, uit die mens klein Adam virmpie gauw. En nou moet ons die, die rol wat ons gespeel, in andere woorde, ek wil am persoon stel, ek het dus een rol gespeel, ek het opgetreef vir so lang, ek het die rol gespeel van een persoon, en die persoon is nie ek nie. Die persoon is een ander persoon. Die ek, die ware ek, wat herstel is in Jesus Christus in ware gerechtigheid en huiligheid, is nie bang vir slange nie, is nie bang vir parras nie val nie vir die duivelse grap nie Sta in gezag competeer nie, sy ambitie is nie om dit te maak in die leven nie hy het een begeerte, ek wil dit verander, in plaas van ambitie te, het hy die begeerte in sy begeerte is wat David gesê het een ding het ek van die Heere begeerte sal ek soek dat ek al die daal van my leven mag woon in die huis van die Heer om sy lieflijkheid aan in sy tempel. Wie hoe begin David psalm 27, hy sê, die Heere is my licht en my heil, vir wie sou ek vrees? As ek in die licht van die Heere is, wat er duisternis, kan my aantas. As ek in die licht van die Heere met my leven staan, wat er ou, wat er persoon, wat er bezigheid, wat er opposisie kan my bedreig, want ek vergelyk nie meer nie. Ek het alles. Ek het alles. 2 Petrus 1 vers 3. Nou, ek het op jylle blijkie, op die blijkie het ek daai ding probeer vertaal vanmorgen, en nou wil jylle moet mooi na die skrif kyk. Hoor wat sê die skrif? 2 Petrus 1 by vers 3. Hy sê, Immers, sy godlike kracht het ons alles geskenk wat tot lewe en godsvrucht dien. Hy sê, dier die kennis van hom, wat ons geroep het, door sy heerlijkheid en deeg. Nou, hierdie skrif het ek al so baie aangehaal, en dit is precies wat dit is, maar ek wil hy, hoor ek ekie mooi, hy sê immers, nou kom Petrus en hy sê, sy godelike kracht, die woord kracht is die woord dynamus, wat jy in verskillende verduidelings kan plaas, maar jy kan om plaas, byvoorbeeld, dynamus is waar ons dynamiet vandaan kom, nee, my antwoorde, dit is plofkracht, dit is uitvoerende kracht. As ons kyk na hierdie constructie, dan sê ons hierdie kappe, en hierdie standers, het die kracht, nou hulle is ontwerp om die gewig van hierdie dak en van die hele constructie te draa. So ook in dit in constructie terme sit, nou as ons dit in constructie terme sit, dan lyk het so, dan sê ons, God het ons ontwerp, sy godelike kracht, dit het ons ontwerp, hy sê, hy het ons alles geskenk, met andere woorde, alles geskenk, is een geskenk wat hy ons gegeet, hy het ons ontwerp om die totale capaciteit die totale gewig, die totale lading van Godse heerlijkheid in die eerste Adam. Die totale lading van die gezag wat hy aan ons toe het, om dit te kan dra, dis wat hy bedoel by alles. Alles geskenk, wat nou sê, wat tot die lewe en gods vrucht dien. Nou die woord lewe daar, is die woordkie zoe. Zoe uh, praat van goddelike lewe. Hy sê, God het ons geconstreer, God het ons ontwerp, om In volle te kan lewe, die lewe, wat hy vir ons bedoel het, want in Johannes 10, 10, het hy gesê, ek het gekom dat jylle lewe kan, he, en dit in oorvloed, maar hy het ons ontwerp om die totale lewe en oorvloed te kan akkomodeer, hy sê, wat tot die lewe en godsvrug dien, en nou die woorkie godsvrug, kyk nou mooi, wat is die woorkie godsvrug, die woorkie godsvrug, is die woorkie Josibia, wat hy daar gebruik, of Josibia, ek weet nie precies, en you beteken goed, en die Josibia deel is, kom van Sebumai af, wat beteken toegewee of toewijding. Nou kyk nou mooi, kyk mooi waarvoor God ons ontwerp. God het ons ontwerp, door sy godelike kracht, sy ingeniersvermoe, het hy ons ontwerp, om die totale inhoud te kan bevat. Eh, um, Ek dink so daan, Oriannele het, het hier een, een, een stoor ontwerp, waar die ouwens grondboeitjes in massa hanteer. Nou, jy weet dit, lyk soos een sinkstoor van af. Maar jy moet nou dink, wat hulle moes inbou in die stoor, om die drukking te hanteer, wat die grondboeitjes, wat die stoor, want die stoor groter is die, wat omvol le. Die drukking, wat die klomp graan, op hom sit, om dit te kan hanteer. Nou, dit is hoe God ons geconstrueer het. God het ons ontwerp, sy ingenieursvermoe, sy kracht, sy dynamis, het ons ontwerp om die volheid van die Godheid, die volheid van Godse autoriteit en kracht te kan hanteer, om nie uit te skop daarmee nie, ons kan dit in ons lichaam dra, daarom sê hy, die volheid van die Godheid woen in Jezus lichamelik, en jylle het die volheid in ons, so sê jylle waarvoor is ons ontwerp, en nou sê hy het het vir ons geskenk om te kan leven, want as ons die volheid kan akkomodeer, dan kan ons die lewe lewe wat God bedoel het, die lewe in oorvloed. En sê nie jylle met my saam, daie lewe in oorvloed is een lewe te vrees. Hebreed 13, 5 sê hy al die psalm aan hy sê, die Heer is vir my, en ek sal nie vrees nie, wat kan my mens my doen? Huh? Die Heer is, is my licht en my huil, vir wie sal ek vrees? Die Heer is die toevlug van my lewe, vir wie sal ek vervaard is? Psalm 27, 1. Hoor jy? So, en nou gaan hy aan, hy sê, wat tot die lewe, en nou die woord wat ons het vir godsvrug in die Engels is godliness, en dis nou die, Yusebaya, en Yusebaya is twee woorde, is goed, en sebumai is die Engelse woord devotion, toewijding, toewijding aan, maar aan die woorde wat hy eindelijk daar sê is, hy sê, hy het het vir my in staat gestel om ten spuite wat ek doen, nou wat het God met Adam gedoen, hy het om in die tuin gestel en gesê, bewerk en bewaak dit, Maar moes die bewerking bewaak van die tuin, hy inbreek maak, op die toewijding, op die intimiteit, op die gemeenskap, wat Adam met God gehad het. Nee, het moes nie. Maar wat gebeur met ons? Kyk wat met die tuin Adam gebeur het. Die kleine Adam het nou besef, wat Jezus gedoen het. Ons het Godse geest genoem en ons te kom woon, en nou het ons twee levens. Hierso is ons in die binnenkamer en dan bid ons, en hierso doen ons ons bezigheid hier is ons zondag in die, die diens en hier is ons maandag in die wereld hoor jylle. kan jylle sien hoe dit gewerk maar wat God gedoen het, hy het ons ontwerp met die kapasiteit om in die toewijding aan om te lewe om een met hom te wees elke oomlik van elke dag wat nie onderbreek word door ons dagelikse doene laten maar jy sien dit gaan solang ons klein Adam is, gaan dit want klein Adam bekleid met die ding klein Adam kan dit nie anteer nie so nou met kleine Adam, met groot Adam vervang word, en nou gaan hy aan, hy sê, dier die kennis van hom, nou as hy praat van kennis, dan praat hy van epignosis, en dit is die totale, totale absolute kennis, maar die, hy gebruikt dit daar in die Grieks, in die genetief vorm, en dit beteken, daar die kennis is nie by my nie, is by God. Dis die kennis wat God van my het, dit is die kennis wat God van jou het. En wat sê dit? Dit sê, dat die kennis van God van jou het, hy sê, ek het jou voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken ek het jou profeet vir die naasties gemaakt hoor jy, ek het jou geken, Paulus skryf daar in 1 Korinthus 13, vers 12 hy sê, hy sê, ek ken ten dele hy sê, die klein Adam, sê Paulus ken ten dele, hy profiteer ten dele, hy sê maar wanneer ek, ek verlos is wanneer ek oorwinning gekry het oor die klein Adam wanneer ek in oorwinning staan oor die klein Adam, en Adam geword het, die Adam wat Jezus kom herstel het Toe hy ons die gezag teruggegeet. As ek daarin kom, hy sê, gebeur daar iets. Hy sê, die ontdekking daarvan, nou kyk nou, die epignosis is wat God sien. Nou sê Paulus, hy sê, toe ek in die kleine adem was, het ek tendelig geken en tendelig gesien en tendelig geprofiteer. Hy sê, maar wanneer ek oorwinning gekryd door die kleine adem, wanneer die adem wat Jezus kom skep het, opstaan, hy sê, dan kyk ek van, nie meer in, is dier een spiel. Jy luister mooi, kijk ek nie in die redere speel nie. Dan kijk ek van angstig tot angstig. Nou, ek wil julle met dit mooi verstaan. Kijk mooi. Ons het gespraat baie in die laaste daal van 2 Korinthus 3 vers 18 en Jacobus 1, 27, Hy sê, ons moet diep inkijk in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly. En wat sê diep inkijk in die volmaakte wet van die vryheid? 2 Korinthus 3 het gesê, terwyl ons met een onbedekte gezicht, soos in een speel, die, die heerlijkheid. Nou, onbedek, want nou die onbedekte gezicht impliceer, ons nou, dat my eie poging Jy sien, hierdie klein Adam het vir 1500 jaar gespoek om met sy eie poging dit te maak. Hy het gesê, as ek hierdie klein Adam so groot as moeilik kan laat groei, as ek sy boedel groot genoeg kan maak, dan gaan hierdie Adam iets wees, maar dit het nie gewerk nie. So dit was een mislukte poging. En nou sê hy, so as ons by die punt kan kom om te besef, maar dit gaan nie werk nie. Jy kan die klein Adam so goed het as jy wil, dit gaan nie werk nie. As ons daarby kom, hy sê, dan is daar nie meer een bedekking oor ons hart nie. En dan sê hy, kyk ons met een onbedekte gezicht soos in die spiel, en in die spiel sien ons wat refleksie van ons En nou word Godse woord, Godse opinie oor ons, word die spiel. So wat ons kyk, ons vat die bybel, en ons lees om die rechte bril, en ons kyk in die, die spiel, en ons kyk, en ons kyk, en Petrus noem dit so, hy sê, ons het die profetiese woord wat baie vast is, waarop ons toch met ach jy soos lamp wat in die donker plek schyn, hy sê totdat die dag aanbrek en die morgenster opgaan in ons harte. Nou kyk ek in die spiel, en ek sien een beeld van myself. Hierdie spiel projekteert vir my iets. En wat projekteer hy? Nie een klein Adam nie. Nie een opgeblaaste klein Adam nie. Hy steer om nie aan die klein Adam, of hy so klein of hy so groot opgeblaas is nie. Dit maak by God geen verskil nie. Dit maak nie by die klein Adams verskil. Maar wat projekteer hy? Hy projekteer die hoofdletter Adam hy projekteer die adam wat God geskap het, in ware gerechtigheid en huiligheid, oor jylle. Kan jy sien wat met my moet gebeur? En nou kom hy en hy sê, so wat God eindelijk doen, God het die kennis, die kennis van wat God het, is ek het jou in jou moederskoot gevorm. Hy sê, ek weet hoe leid jou oorsprong. God sê, my heerlijkheid het ek vir jou gegee, het ek in jou oorgedra, en as ek heerlijkheid sien, my oorspronkelike plan met jou, is hierdie hoofdletter Adam. So hy sê, jy moet wakker word tot die nieuwe Adam. Nou, blaai gauw saam met my na die feestheers toe. Die feestheers 4, daarby vers, 4 vers 17. Nou, skryf Paulus die hier, hy sê, uh, dit beteig ek dan, in die Heere, dat jy nie meer moet wandel, soos die ander heidene ook wandel, in die verdwaagtheid van die gemoed nie. Wie is die ander heidene? <laughs> dit die ouwe, wat klein Adam speel. Hulle is nog steeds bezig, om hierdie klein Adam te bereer, so groot kry as moendlik. Hy sê, vers 18, Hy sê, mense wat verduister is in hulle verstand, want jy sien, hulle verstand werk klein adem, en daarom bereken hulle, hulle verstand op sigbare dinge, op die sigbare wereld. En Paulus sê, die sigbare dinge is van voorbijgaande hart, dis tydelik, hy sê, maar die onsigbare is eeuwig. So hy sien, hy sê, daar moet een verandering in denken kom, goed, hy sê, verveel van die lewe God uh, en die onkunde, dat is vanweer die verharding van laart, vers 19, hy sê, wat ongevoelig geworden het in hulle oorgegeet, Aan jy sien dis wat nou daarmee saamkom, nou kom die ongebondenheid, nou kom die situasie, waar ek ingeslik word, ingetrek word, iemand het gesê, dit wat befokus het oorwelig jou, nou word ek ingetrek in die groot, in die opblaas van die klein Adam, en ek raak so belangrijk vir myself, hoor jy, ek het het gemaakt, en ek kyk na jou en ek sien, jy is achter, ek het het gemaakt, hoor jy wat vir my gebeur, en wie wat gebeur met die reis, en die ouwe sê, die ene ouwe sê, ek het het gemaakt, die rest sê, ek het het nie gemaakt nie. So of ek sê, ek het het gemaakt, en of ek sê, ek het het nie gemaakt nie, klein Adam, allemaal klein Adam, sien julle. Nou goed, nou gaan hy aan, hy sê, en nou raak ek ongebonden, en wie wat, oh, ek sies net, daar nog een woord dat daar inkom, hy sê, net die vorige een, hy sê, die ongebondenheid om in heepsig allerhande onreinig te bedrijven, want wie wat gebeur nou, nou besef ek, Ek kan net hierdie groot Adam, hierdie opgeblaaste klein Adam, ek kan net hierdie klein, opgeblaaste klein Adam handhaf, as ek meer in palm, meer by mekaar maak. Paulus noem dit hepsig. Paulus schreef vir te moot, hy sê die geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Hoor jy daar? So nou trek hierdie ding my in, ek word al hoe meer vleesgerig in my denken, al hoe meer betrokken, en wie wat, wat doen die wereld? Die wereld, die kerk, spel dit sukses. Maar wat het die talen moog sê? Onrechtvaardigwins die besitter sy lewe. Wat er lewe praat ons van? Ons praat van die zouie lewe. Die lewe in oorvloed. Wat betekent een lewe in oorvloed? Een lewe wat in vervulling, in harmonie, in vrede met God is. Een lewe waarin ek wil amper sê, ek onafgebroken gemeenskap met God het, in plaas van gemeenskap met my goed. En my gemeenskap met God nie meer gecompartementeer word, in een klein bykie tyd en een hier en een bykie daar nie. Maar dat my gemeenskap met God die alles oorheersende toewijding van my leven word. Goed, daar gaan hy aan Hy sê, ons het Christus nie so, so leer ken nie. Dat is Hy sê, as jylle ten minste van hom gehoor het, en in hom ondergrig is soos die waarheid is in Christus. Ok, nou verstaan jylle die waarheid, Kom, ons gaan die volgende ene toe. Hy sê, vers 22, hy sê, dat jylle wat die vorige oor nou, die klein adem die vorige lewenswandel, klein adem dat jylle wat die kleine adem betref, die klein adem moet afle, wat dier die begeerlikheid van die verleiding ten gronde gaan, want jy sien die kleine adem sy oog is op die vlees, Klein adem sy oog is op die vleeslikheid, die vleeslijke goeders, hy sê, en hy gaan daarteen ten gronde, want wie hoekom, hy jaagt dit na, luister, is eerlijke bezigheid, luister, mooi, is eerlijke bezigheid, maar wat is onrechtverrige wens? Onrechtverrige wens het ons gesê, is wens wat ek maak, ten koste van my tyd en my verhouding en my intimiteit met God is wens wat ek maak ten koste van my verhouding met my vrou wens wat ek maak ten koste van my verhouding met my kinders ek mag baie groot succes sê ek mag baie bezig wees, ek mag baie belangrijk wees, ek mag groot rol in die politiek speel, ek mag allerhande en as baie wees waarop het kan doen, die punt is as daai goed by my die tyd vat wat ek in toewijding in eenheid, in die intimiteit, in die licht moes wees, dan ontneem dit my die lewe in oorvloed. Dan ontneem dit die besitter sy lewe. En baie kinders van die Heere gaan dier die lewe sonder zou hy. Sonder die goddelike lewe. Omdat ons dit verruil het vir die sorge van die lewe in die grootsheid in verband met die ander dinge. En wat ons nie besef nie die saad dit verstrik geraak. Nou goed, ons gaan aan, hy sê, en dat jy met die nieuwe mens, ha sien jy, nou die ou rol, die klein Adam, rol wat ek gespeel het, ek het so lang in my leven die rol van klein Adam gespeel. Hierdie minderwaardige ookie, wat altyd probeer vergelijk met ander ouds, sê, hoe vergelijk ek moet hulle, en sê, ek moet my ambitie optel, dat ek kan ergens kom, dat ek voor kan kom, dat die ouds kan opkyk na my, die een wat, of terugzak en sê, ek is nou maar so, of die ander wat sê, ek gaan nie daar blij, en ek gaan iets wees, maar dit is alles, klein Adam, wat aspireer, tot iets meer. En dan kom hy sê, hy sê, trek nou die rol uit, klim uit die kleren uit, jy het nou die vroegstuk opgevoer, klim nou uit die kleren uit, en bekleer jou, met wat, die nieuwe mens, hy sê, en jy met die nieuwe mens bekleer wat, na God, na die beeld van God, dit is die overfleter Adam, na die beeld van God geskapen is, in ware gerechtigheid en heiligheid. Nou, gaan net gauw vir my terug na 2 Petrus 3 vers 1, toe, dan nou maak ons klaar met hom. Hoor wat sê 2 Petrus 3 vers 1, hy sê, God het ons nou geconstreer, om die volle zouie lewe te kan beleef, en so toegeweid in hom te wees, dat die lewe wat ons hier leef, die bewerk bewaak lewe, wat een deel van ons lewe is, dat die bewerking en bewaaklewe nie meer, nie meer een rol gaan speel, nie meer gaan inbreek maak op my onafgebroke toewijding en betrokkenheid en eenheid en gesprek en intimiteit met, met die licht nie. En nou kan julle, julle sal voorstel, wat gaan die resultaat wees? As ek met my julle lewe elke oomlik van elke dag in die licht beweeg, wat met die duisternis doen? Wat moet die die wat stilslag en verwoest doen? Hy moet vlug wat gaan die resultaat in my leven wees? Hy sê, die sien van die heren maak rijk, moeitevol arbeid voegt daar niks aan toe nie. Hoor jy? Kijk, jy sien wat gebeur. Hoe dat God sê, ek het julle gesien met alle geestelike sieninge in die hemel. is afgehandel. Hy sê, hoekom manifesteer so min van die sieninge? Dit manifesteer so min, om aan die satan met mag wat ek omgegeet, dit stelslag het verwoes En, en ding net bykie, hoeveel da, ere, weke, maanden van die jaar, spandeer ons aan krisisbestuur. Die Engels om sê damage control. He? Van die goed wat die dief gesteel het, waar oorsteel hy? Omdat die duisternis toegang het waar die licht is nie. En as in my lewe, as my jylle lewe licht is, as ek in die licht lewe, waar moet die duisternis in gaan? Hy moet vlug. Besef jylle, hoeveel tyd sal ek spaar? Besef jylle, as jy dan nou wil sukses sê, maar dan sê, Rean, dan sê nie meer sukses nie, dan sê het seen. Dan het vervulling, dan sê het hoor jy? En dan is daar geen roem nie, dan word die, die klein Adam nooit opgeblaas nie, want Adam is Adam, <laughs> hoor jy? Die Adam het God gemaakt, is Adam, dit is gelijk Adam. Die laaste Adam, Jesus Christus sê, jylle noem my Heere en Meester en jylle is recht, dit is ek. Maar ek noem jylle wat? My vriende. Hy sê, want Adam is Adam die adem wat God gemaakt het, die erskipde adem wat God gemaakt, besef jy, dan is ons allemaal op diezelfde vlak. Dan is niemand meer wat minderwaardig staan teenoor die afvolgenhoudie. Dan hoef jy nie meer te presteer nie. Jy hoef nie meer te sê wat sal die mense sê nie. Dit sal nie meer in jou gedachte opkom nie. Wie wat ek jou sê vanmorgen? Ek en jy loop, allemaal van ons tot een meerder of minder wondermaade, loop ons met die ding, dit is soos een gewig wat die binnen ons trek. En ons is altyd bewis van hoe presteer ons. Wat sê die mense? Doen ek goed genoeg? Hoor jy, ons is altyd met die gewicht bezig, kan jy jou voorstel, om oorwinning oor die ding te kry, die ding los te knip en vry te wees, en net te wees, ons het vir amper die jaar gepraat oor wees, wie dit is wees, en nou soos terug, hoor hy wat sê, hy sê, hierdie kennis, hierdie kennis van hierdie hoofletter Adam, van die Adam, die herskepte Adam, die nieuwe mens wat God gekap het, in ware gerechtigheid en huiligheid, waarmee ons nou beklee behoor te wees, nee, my ander ons moet nou die rol wat ons gespeel het van die minderwaardige Adam, moet ons uittrek, hy kleer uittrek, en ons moet die nieuwe Adam kan aantrek, dis wat God vir ons sê, hy sê, die kennis van hom wat ons geroep het, door sy heerlijkheid in die, weet wat sê hy eindelijk, hy sê, eindelijk wil ek jou aan my oorspronklike bedoeling, heerlijkheid, doxa, doxa is die oorspronkelike bedoeling, hy sê, ek wil jou voorstel aan my oorspronklike bedoeling, so wat God eindelijk sê, hy sê, Ek wil jou uiteindelik andere aan die ware andere voorstel So lang het ek geleef Ek wil sê onwaarheid geleef Alleen geleef Ek het iets geleef wat ek nie is nie En nou kom hy en God sê Ek weet hoe jy rarig lyk En ek wil jou voorstel vanmorgen aan die werkelike jy Wil jy hom nie ontmoet nie Wil jy nie in sy kleren klim vanmorgen nie en die werklike jy is die werklike nuwe skepping wies wat God bedoel het van die beginne dat jy sal wees nie Vader ons dankie Ons kan hoor die dringendheid wat daar by u is dat ons sal kom by hierdie plek die volmaakte man die mate van die volle grootte van Christus binne in die heerlijkheid, binnen in die ontwerp. Dankie Vader, dat ons kan inkyk, kan kyk. En al sien ons aanvankelijk nog in die spiel, dat die spiel naderhand uitskyf, die morgenstern ons hart opgaat. En ons nie meer die Bijbel hoef te lees om dit te sien nie, maar dat die refleksie van die heerlijkheid binnen ons, ons oog sal verlig, Dan verstaan ons wat Paulus gebid het toe hy gesê het, verlichte oog van hulle verstand. Dat ons oog verlicht mag wees in die lig, Die voorrecht om ononderbroke toegeweid te wees. Ononderbroke afgesonder te wees. Een te wees met jy. Bewus te wees van jy heiligheid, jy heerlijkheid, jy teenwoordigheid om vry te wees van hierdie gewicht wat my teruggetrek het toe ek die mens was wat ek nie eindelijk is nie. Om die Adam te word, die nieuwe skeping, om my te beklee met die nieuwe skeping wat hy geskep het in die kruis. Ek eer die daarvoor vader. Dankie dat hy ons daartoe inspireer, dat hy ons oor ons harte oopmaak om dit te verstaan. In Jezus naam, Amen. Moet iemand dit sê? Hallo julle, ek beloof, is net drie versies. Ek is net so opgewonde oor dit, want dit is die stik wat ons ver ochend gelees het, en dit is net my so bevestiging van hoe dringend dit vir die Heere is. Hierdie rol, wat, of hierdie koosbare lewe as koningskinders, in sy koninkryk, die lewe van gesag en van, van Een fontein van water, van vars water en die eeuwige licht. Uh, as julle sien in Matthäus 4 van vers 16, die volk wat in duisternis sit, het een groot licht gesien. En die wat sit in die land en skadeweer van die dood, vir hulle het een licht opgegaan. Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle. So dit was sy sy eerste woorde wat hy begin het, toe hy begin het om te preek en het gesê, bekeer julle, so metanoia, verander jou denken. En dan die volgende, want die koninkryk van die jemele het nabij gekom. En dan volgt die koosbare bergpredikatie wat net gaan oor die koninkryk van die jemele. En die, omtrent al die gelijkenisse gaan oor die koninkryk. En dan weet julle, hierdie stikkie was my, wauw, ek het dit so eerst gelees nog nie. In, in handelinge 1 vers, dan vers 3, na Jesus' opstanding, het hy aan wie hy ook na sy leide om levend vertoonde dier baie kentekens, terwyl hy gedierende veertig daal aan hulle verskyn het net voor die hemelvaart en oor die dinge van die koninkryk van God gesprek het. So dis wel oor hy gepraat het die veertig daal. En lees nou niet hierdie ene. In handelinge 28 kan julle, ach, het is baie mooi dat julle naast, dis diekkie van vers 24 wat Paulus nou gepraat het oor oor wat nie worry en oor wat die sien nie, En dan net oor mooi, en dit is waarschijnlijk sê hulle Paulus' laatste twee jaar op aarde, in handelinge 28 vers 30. En Paulus het twee volle jare in sy eie geheel huis geblei en amal ontvang wat nou omgekom het, terwijl hy die koninkryk van God gepreek en onderrug gegeet, en aangaande die Heere Jesus Christus met volle vrijmoedigheid, sonder enige vinnering. So.